עלה, עלה, תיפול ותגלה לי. מהיכן יבוא השיר? מהצמרת שלמעלה? של או מהשורשים שמתחת? ואולי מהצד יבוא שיר נחמד, ואולי מהצד השני בדילוג יגיע במפתיע שיר חמוד. מיכל? מי שעומד מאחוריי ומצדדיי מוזמן לשחק יחד איתי. אני! מצוין. ברונת, פצפונת יצאה לדלג לקחה לה צלחת, סכין ומזלג מצאה שם קצת גזר, מצאה שם קצת פול ומאחורי האוזן זוללה את, את הכל איפה עוד לדעתכם יכולה העכברונת שלנו לזלול את הכל? אולי מעל הראש? או מתחת ליד? בואו בוא, בוא נעשה שוב. גם אתם. עכברון בצפורנת יצאה לדלג. לקחה לה צולחת, סכין ומזלג. מצאה שם קצת גזר, מצאה שם קצת פול, ומתחת ליד. זללה את הכל. לפעמים הגדולים שואלים לאן אתם רוצים ללכת? ואנחנו קצת מתבלבלים, כי יש כל מיני כיוונים. זה מאוד קשה להחליט. לאן כדאי ללכת? הגידו ילדים. קדימה או אחורה? אולי אפלסדים. אם אלך קדימה, אפגש שם איזה דוד. עכשיו ולך אחורה, היה נחמד מאוד. אם אלך קדימה, אפגוש עמי זה דוד. עכשיו ולך אחורה, היה נחמד מאוד. לאן כדאי ללכת, הגידו ילדים. קדימה או אחורה, אולי אף לצדדים. לצד הזה אל... עכשיו לצד שני, צד נחמד גם כן. לא צד הזה אלא נחמד ומעניין. עכשיו לצד שני, צד נחמד גם כן. עכשיו בואו נשחק. נושיט את הידיים לכל הכיוונים, גם בבית. ידיים למעלה. ידיים לצדדים. עכשיו נעיף אותם לכל הכיוונים. נסובב. לשמוט אותם למטה. אולי אלך קדימה, שלום, שלום. עכשיו אלך אחורה, להתראות. אולי לצד אחד, שלום, שלום. עכשיו לצד שני, להתראות. ולכל מי שראה אותי מהצד, אני אומרת שלום בנפרד.